Kapitel 19 Og det skjedde da kong Hiskia hørte det, at han straks søndrev sine klær og kledde seg i sekkeleirett og gikk inn i Jehovas hus. Videre sendte han Eliakim, som var satt over husstanden, og sekretæren Skjebna og de eldste blant prestene, kledd i sekkeleirett til profeten Jesaja, sønn av Amos. Og de sa så til ham, «Dette er hva Hiskia har sagt.» «Dette er en dag med trengsel og refselse og foraktfull frekkhet, for sønnen er kommet helt i lim og munnen, men det er ingen kraft til å føde. Kanske Jehova din Gud hører alle rabsjakens ord, han som hans herre, kongen i Assyria, har sent for å håne den levende Gud, og Jehova din Gud krever ham til regnskap for de ord som han har hørt, og du må sende opp en bønn for den rest som enda finnes.» Kong Hiskias tjenere kom altså in til Jesaja. Da sa Jesaja til dem, «Dette er hva dere skal si til deres herre. Dette er hva Jehova har sagt. Vær ikke redd på grunn av de ord som du har hørt, og som Assyrias konges tjenere har spottet meg med. Se, jeg lägger en ånd i ham, og han skal høre en melding og vende tilbake til sitt eget land, og jeg skal visselig la ham falle for sverde i sitt eget land.» Etter dette venter av saken tilbake og fant Assyrias konge i kamp mot Libna, for han hade hørt at han hade brutt opp fra Lakers. Han hørte at det ble sagt om Tiraka, kongen i Etiopia. «Se, han hadde ratt ut for å kjempe mot dig. Derfor sendte han igjen sendebud til Hiskia i det han sa. «Dette er hva dere skal si til Hiskia, Judas konge. La din Gud, som du setter din lit til, bedra dig, når han sier... Jerusalem vil ikke bli gitt i Assyrias konges hånd. Se, du har selv hørt hva Assyrias konger har gjort med alle landene, at de har viet dem til tilintetgjørelse. Skal så du bli utfrid? Har gudene til linasjonene som mine forfedre ødela utfrid dem, Jagosan og Karan og Rezef og Eden sønner som var i Telassar? Hvor er han, Hamads konge og Arpads konge og kongen over byene Sefarvajim, Hena og Iva? Så tog Hiskia brevene av sendebudene sånn og leste dem. Og deretter gikk Hiskia opp til Jehovas hus og brette de ut fremfor Jehova. Og Hiskia begynte å be fremfor Jehova og si, «Jehova, Israels Gud, som sitter over kjerubene, du alene er den sanne Gud for alle jordens riker. Det er du som har dannet himmelen og jorden. Bøy ditt øre til, Jehova, og hør.» Lukk opp din øyne, Jehova, og se og hør de ord som sanker i basjent for å håne den levende Gud. Det er sant, Jehova, at Assyrias konger har herjet nasjonene og deres land. Og de har overgitt deres guder til lillen, fordi de ikke var guder, men verk av menneskehender, tre og stein. Derfor tilintet gjorde de dem. Och nå, Jehova, vår Gud, frels oss av hans son, det ber jeg om.» så alle jordens riker kan kjenne at du, Jehova, alene er Gud. Og Jesaja, sønn av Amos, sendte seg å bu til Hiskia og sa, «Dette er vad Jehova, Israels Gud, har sagt. Den bønn som du har rettet til mig angående Sankrib, kongen i Assyria, har jeg hørt. Dette er det ord som Jehova har talt mot ham. Jomfruen, Sions datter, har foraktet dig, Hun har spottet dig. Bak dig har Jerusalems datter ristet på hode. Vem har du hånt og spottet? Og mot hvem har du hevet din røst? Og mot hvem løfter du dine øyne til det høye? Det er mot Israels helje. Ved dine sendebud har du hånt Jehova, og du sier, «Med mine mange stridsvogner skal jeg selv, skal jeg sannelig stige opp til fjellområdenes høyde, de fjerneste deler av Libanon, og jeg skal hogge ned etts høye Dets utsøkte egnertrær. Og jeg vil trenge frem til et ytterste overnattingssted, Dets fruktageskog. Jeg, jeg skal sannelig grave og drikke fremmede vann, og med mine fotsåler skal jeg tørke ut alle Egypts nilkanaler. Har du ikke hørt det? Fra fjerne tider har det vært det jeg vil gjøre. Fra svunne dager har jeg jo utformet det. Nå vil jeg la det komme.» og du skal la befestede byer bli lagt øde som ruinhever. Og deres innbyggere vil være kraftløse. De vil rett og slett være skrekslagende og bli til skamme. De skal bli som markens planter og grønt, spett gress, gress på takene når du blir avsvidd for østavvind. Og når du sitter stille, og når du går ut, og når du kommer in, så vet jeg det, like så når du hisser deg opp mot mig. Får din oppisselse mot mig og din brødling har nådd opp til mine ører. Og jeg skal visselig sette min krok i din nese, og mitt bissel mellom dine lepper, og jeg skal i sannhet føre deg tilbake den veien du er kommet. Og dette skal være tegnet for dig. Dette året vil en spise det som vokser opp fra spiltekorn, og i det andre året korn som skyter opp av seg selv. Men i det tredje året skal dere så og høste, og plante vingårder, og spise deres frukt. Och de som slipper unna av Judas hus, de som er tilbake, skal i sannhet slå rot nede og bære frukt oppe. For fra Jerusalem skal en rest utgå, og de unnsloppene fra Sionfjellet. Det er herstyrkenes Jehovas nittkjærhet som skal gjøre dette. Derfor dette er hva Jehova har sagt om kongen i Syrien. Han skal ikke komme in i denne byen, og ikke skyte en pil inn i den, og ikke komme imot den med skjold, og ikke kaste opp en beleiringsvold mot den. Den veien som han kom, skal han vende tilbake, og in i denne byen skal han ikke komme, lyder Jehovas utsang. Og jeg skal med sikkerhet forsvare denne byen for å frelse den, for min egen skyld, og for min tjener Davids skyld. Og det skjedde samme natt at Jehovas engel deretter gikk ut og slo ihjel 185 000 i Assyrenes leir. Da folk sto opp tidlig om morgenen, se, da var de alle sammen døde kropper. Derfor brøt Sankrib, kongen i Assyria, opp og dro bort og ventet tilbake, og han slo sig til i Nineve. Og det skjedde men som bøyde sig ned i sin gud Nisroks hus, at hans egne sønner Adramelek og Sareser slo ham ihjel med sverde, og selv unnslapp de til Araratlandet, og hans sønn Asarhadon begynte å regjere i hans sted.